Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő pály Belső közlés Jó estét kívánok! Szegő János vagyok. Mielőtt elkezdjük a Belső közlés majadását, engedjék meg, hogy új 2025-ös rovatunkat, a ajánlót kezdhessem, és idézek is rögtön. Azon gondolkozom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Alig ha nem az egyik legjobb, de mindenképpen legemlékezetesebb nyitó mondatot adta Molnár Ferenc a főszereplő Turai szájába a játéka elején. Bravúros és dupla fenekű mondat. Egyszerre igaz és hamis, ezzel pedig már is a darab legfontosabb filozófiai kérdésénél vagyunk. Mi a valóság és mi a látszat? Más hangszerelésben mi az igazság és mi a hazugság? Minden csak nézőpont vagy a darab itt igazítva hallópont kérdése lenne? És a lényeg a legvégén a tálalás? Haladjunk csak sorban és maradjunk a kezdésnél. Már csak azért is, mert fennmaradt a játéka keletkezés története, ennek műfaja természetesen a darab alaphelyzetéhez és alcíméhez hasonlóan anekdota. Molnár Ferenc és harmadik felesége Darvas nászutjuk nászútjuk után 1926 nyarán a Bécsi Imperial Hotel két egymásban nyíló szobájába költöztek. Darvas Lili előző évtől kezdve játszott a korábbi legnagyobb európai színházi rendező Max Reinhardt Bécsi és Berlin eladásaiban, ezért folyamatosan németül gyakorolt, órákon át mondta a világradonom nagy monológiait. Egyik nap az ismerősével szobájába lépő Molnár arra lett figyelmes, hogy a szomszédban Darvas Lili azt ismétli németül valakinek, hogy szeretlek. Molnárék átnyitottak. Az ifjú feleség valóban nem volt egyedül, a Reinhardt Társulat nyelvtanára Dr. Hock tartózkodott még a szobában. Eddig az anekdota, amely éppenséggel lehet, hogy nem is igaz. A párkapcsolatok tudományában igen jártas Molnár amúgy a Boldogházasság titkát a külön szobákban találta meg, és tette hozzá a legnagyobb garancia, ha a két szobát nem csak egy fal, hanem egy óceán is elválasztja egymástól. A darab kolosszális sikerét és Molnár Ferenc korabeli világszínházi rangját mutatja, hogy az amerikai ősbemutató után, amerikai ősbemutató három héten megelőzte a magyart, New Yorkban P.G. Woodhouse átolgozásában mutatták be The Place the Think címmel, a címe egy hamlet idézet, a második felvonás legvégén izzárja a monológiát a Dán királyfi, Nádasdi Ádám fordításában, ennél valósabb bizonyság kell nekem, színházba hát, fogjuk meg a király bűntudatát, mint ez aranynál. Nincs rá bizonyság, ennél különbb, de tör lesz-e darab, hol a király, ha bűnös fenn akad. A játék a kastélyban 1926 és 1929 között a következő nagyvárosokban mutatták be. New York, Róma, Budapest, Kolozsvár, Bécs, Hamburg, Zürich, Berlin, London, Madrid, Isztambul, Helsinki, Párizs. A francia változatban értelemszerűen nem a francia neveket gyűlük meg a ripacskodó színészbaja, hanem spanyol helység és családnév karavánok okoznak kellemetlen perceket a bájgúnárnak. A siker titka egyrészt, a mindig és mindmáig népszerű színház a színházban játék, másrészt pedig az, hogy ezt a kunstot a szerző Turai Molnár másodfokra emeli. A már említett fal egyszer csak tükör lesz, megszűnik a kint és a bent, eldönthetetlen lesz, mi a fikció és mi a valóság. Molnár nem csak megmutatja, hanem le is leplezi a masinériát. A korban Pirandello tett hasonló gesztusokat, hat keres egy szerzőt, ma este improvizálunk. Turai az első felvonásban Shakespeare szentíveni elmát idézi. Te fal, ó fal, drága, kedves válasz, mely az ő telekjük és milyen közt álasz? De eszünkbe juthat Turairól egy másik Shakespeare motívum úgy dönt, hogy eltöri a pálcáját a szigeten, tura jelenben előveszi a ceruzáját, és varázsolni kezd a kastélyban. Az ember vagy színműíró, vagy nem színműíró. Igazából már a legélén is játszik, érkezésünkkor is színjátékban van, igaz élmében pedig akkor lesz, amikor kitalálja, hogyan menti meg a helyzetet. Voltak éppen a következő premierjüket és talán két fiatal szerelmét is, már ezzel kapcsolatban ne legyenek ilúzióink. Turai Sándor nyílt lapokkal játszik, nem is, hogy távoli pesti kollégája, a nagyszerű bűvész Rodolfo után szabadon szinte be is jelenti, hogy csal. Megismerjük a módszereit, az eszközeit, amelyeket hajlamosak lennénk bűvésztrüknek látni, ha nem avatna be minket Turai állandóan. Ennek mestermutatványa második felvonás vége, amikor eljátszhatja, milyen is az ideális zárlat és még tovább tudnám idézni és hosszan méltatni is ezt a remek művet, de nem teszem mindenkinek, ajánlom, hogy nézze meg, olvassa el, újabb-újabb jelentésréteget fog hozzá találni, és akkor kezdjük is a belső közlés rendhagyó, ám mégiscsak normális adását. Rádio műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják, a mai adás rendhagyó. Most nem saját művel jogán látunk vendégül egy alkatót, hiszen most indult a rádium tavaszi túlélési gyakorlata. Az adománygyűjtési időszakunk, amikor arra kérjük önöket, hogy anyagi felajánlásaikkal segítsenek életben tartani a rádiót, más nincs a fennmaradásra, fennmaradásra, hadd szóljunk. Ebből az alkalomból tehát rendhagyó adást készítünk, mint mindig, de minden adásunk máshogy rendhagyó. Ezúttal a műsor első felében Kornis Mihály fog felolvasni, általa válogatott versekből, amelyek részben a most hétvégi, március 15 e ünnephez is kapcsolódnak, utána pedig a száz éve született és manapság nem gyakran emlegetett, csodálatos íróra, Kardos Gégyögyre emlékezünk szakértőjével, Kácsor Zsoltal, íróval, újságíróval. Most tehát következzenek először Petőfi Sándor, Vörös Marti Mihály, Radnóti Miklós, József Attila és Szilvia Plász versei, az utóbbiak Tandori Dezső fordításában, Kornis Mihály előadásában. Petőfi Sándor A kutyák dala Sügölt az zivatar a felhőség alatt, A téli fia eső és hó szakad. Mi gondunk rá? Milyen a konyha szöglete? Kegyelmes jó urunk helyhez tetett ide, És gondunk ételre sincs. Ha gazdánk jól lakék, Marad még osztalán. És mélk a maradék? Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogás a fáj. No de, Ercson befor, haragmultál, urunk, ismét magához int, és mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Petőfi Sándor, a farkasok dala. Sülölt az a felhőség alatt. A tél kerfia fia, eső és hó szakad. Kéletlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor se, hol meghúzhatnunk magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, E kettős üldözőnk kírosz kegyetlenül, S a harmadik, a töltött fegyverek, A fehér hóra le, piros vérünk csepeg, Fázunk és éhezünk, sátlőve oldalunk, Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma Falu végén kurta kocsoma, oda rúg ki a szamosra, meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik, pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség, de a kocsma bezzeg hangos, munkálkodik a cimbalmos, a legények kúrjonkatnak, szinte renkbelé az ablak. Kocsmárosni, aranyvidág, ide a legjobbik barát, fél legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú baba. Húzd rád, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt. Aludni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pakolba. Húz rá cigán, csak azért is, ha mindjárt az ingemér is. Megint jőnek, kopogtatnak. Csendesebben víg adjanak, Isten áldja meg kenteket, Szegény édesanyám beteg, Feleletet egyik sem ad, Kiörpentik boraikat, Végét vetik a zenének, S hazamennek a legények. Örös Marti Mihály, a vén cigány Húzd rá, cigány, megittad az árát, ne lógassd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt e világi élet. Egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyújt boróbbú bot szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolja gondol. gonddal! Véret forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a agyatban, szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése, oda lett az emberek vetése. húzt! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt, volóbbú bot? Szív és pohár, tele búlva borral. húzzá rá, cigány! Ne gondolja a gonddal! Tanulj dalt az engőzivatartól mindjö, ordít, jajgat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat törd el. Életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a szent honban. Húsz, Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűtvaró búbot? Szív és pohár, tele búval, borral. húzzá cigány! Ne gondolj a gonddal! volt ez elfolytott sóhajtás? Mi üvölt, sír e vad rohanatban, az ég boltozatján, Mi szokog, mint malom a pokolban, Hulló agyal, Tört szív, Őrült lélek, Vert hadak, Vagy Lakmerő remények, Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a gyűjt való búbot, szív és pohár tele buval borral. Húzz rá, cigány, ne gondolja, gondol, mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserőit, gyilkos testvér zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását. Proéteusz halhatatlan kínját. Húzt! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt bot? Szív és pohár telebúval borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. A csillag, ez a nyomorú föld, hat forogjon keserű levében, s annyi bűs, szenny, és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt voróbubot, szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondol! a Húzd! De végse! Hagy békét a húrnak! Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vészharagja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra, lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd, teljék meg, az örömborával húzd, és ne gondolj a világ gondjával. Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, és megvéd, ha kell, a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kisholmiát elhagyja, jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében Megterem az érett és tűnődő kevés savú a lázat, az másról szól, ha lázad, nem önön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, és nem is lesz im már sosem nekem. merengél hát egy perce, gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ épül, és bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam, magam van élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat, a menj felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, s legyincs, Hol azelőtt az angyal állt a Talán most senki sincs. József Attila majd emlékezni jó lesz. Rimánkodik az éghez sok bolond, Hogy bújjanak beléjük hars erények, De ők alattomosak és szerények, sutyomban élenek, harangjuk kolomb. Én ilyen gyermek nem vagyok, Fogamban szaporodik az idegen anyag, mint a halális szívemben. Hanyag társadalmunkra szabatos szavam van, mert hortam téglát kínnal, és jól tudom, a kín teszi, hogy lett belőle börtön, melyben időm oly egykedvűen töltöm, mint fáradt utaspihen félúton. De majd fölállok, zsúgom nem sokára. Adjátok meg a munka örömét, Adjatok kedvet! Nékem nem elég a munkabér, a munkaerő ára. Közeledik az én időm, ha már ennyi a kín, világot vált valóra. Én nem csalódom, minden szervem óra, mely csillagokhoz igazítva jár. Majd a kiontott vértócsa fakó lesz, és mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt. Majd játszunk békés állatok jalánt, és emlékezni, és meghalni is jó lesz. Szilvia Plasz a kérő. Kezdjük ott maga olyan-e? Van-e üvegszeme? Mankója? Műfogsora? Fogdrótja? Fémkapcsa? Műmelleg? Gubiágyéka? Szerfiányk jelző varrata? Nincs! Nincs! Hát akkor mit vár tőlünk? Ne sírjon! nyissa ki a markát. Üres, üres. Itt egy kéz látja, készséggel kitöltené, teátszervírozna, migrént masszírozna, amit kérne, megtenné. Jöhet, mérget vehet rá, hogy lezárja majd a szemét, és oda lesz bánatában. Régi a sava, új a java. Csupasz is, úgy látom. Itt egy gönc. Ehhez mit szóra? Merev, sötét, de jól áll. Jöhet? Vészhatlan, rászhatlan, tűzállókatlan, bombabiztos vödémnek is kiváló. Meglátja, ebben lesz eltemetve. Már most a feje? Pardon. Az üres. De itt is tudok egy tippet. Gyereki szívja a szekrényből. Hát mit szól ehhez? Pucér papír. De ez csak a kezdet. 25 év és ezüst, 50 év és arany, élő baba meg lehet nézni. Tud varni, tud főzni, tud beszélni, beszélni, beszélni. Meglátja, hogy beválik. Mint egy prizzic, veleg, Vagy tegye ki a falára. Fiam, ez az utolsó dobása. Hát akkor jöhet? Jöhet. Jöhet. Sylvia Plasz halál és társa. Ketten vannak, persze, hogy ketten. Értem már, tökéletesen. Az egyik sose néz fel, héj alatt a szeme. Tiszta blék. Ő állítja ki az anyajegyeket, melyek védjegyek, a forrázott hegeket, a mesztelen, kondorkesejű patinát. röthús vagyok, csőre félrevág, vág, Még nem kap meg. Ő közli, fotói milyen rémesek, Ő közli, milyen édesek kórházi jégszekrényükben a bébik, Egyszerű fodor a nyakon, Aztán jón halotti ingecskékre dői, majd a két kis lábuk. Ő nem mosolyog, nem dohányzik. Ezt megteszi helyette a másik. ha a hosszú, megnyerő, a rohadék, onanizálva ragyog. Szeretné, ha szeretnék. Nem mozzanok. Virágot vet a fagy, A harmad csillagot, Lélek harang, Lélek harang, Valakinek kampec. Syria Plus fácán. Mondtad, leölöd ma reggel! Ne ölt. Engem még mindig megdöbbent az a furcsa, sötét fejbog. Jár kell a szildombján, a nyíratlan fűben, fácán a háznál. Ez mégis valami. Vagy hogy egyáltalán meglátogatnak. Nem vagyok misztikus, nem olyasmit gondolok, hogy talán lelke van. Egyszerűen elemében van itt. Ebből adódik. Királyi jogon. Nagy lába a télen, udvarunk haván az a bakvágány. Az a csoda, fakó fényben, veréb, meg seregély krikskraksok közt. Szóval, hogy ritka, ritka éppen, de az megérné ebből egy tucat, sőt, száz a dombon, zölden, rőten, Keresztül kasul, nem akár azt meg hiszem, mert formás és eleven, mint egy kis bőségszaru. Felcsap, barna levél, zajosan és könnyű. Most megül a szílen. Napozott a nárciszok közt. Eztelen közbeavatkozom, Legye, legyen, Petőfi Sándor az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy munkába vagyok, sietek. Ostort volok, lángostort, rapsugarakból. Megkorbácsolom a világot. Jajgattak majd, és egy kacagok, mint ők kacagtak, mikor én jajgattam. Ha-ha-ha! Mert ilyen az élet. Jajgattunk, és kacagunk. De a halál azt mondja, csit. Egyszer már én is meghalék. Mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. S mit tettek gyilkosaim? Hogy gaztettöket elleplezzék? Midőn kiterítve feküdtem, rámborultak, s könnyezének. Szerettem volna fölugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le. Gondolám, legyen orrok, és szagolják, ha rothadok, meg! <síthat> <síthat> és hol te el? Afrikában. Az volt szerencsém, mert egy hírnak kiás a síromból. Ez az állat volt egyetlen jól tevő. Ezt is megcsaltam. Ő combom akarta megenni. Én szívemet adta oda, és ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. Ha, ha, ha, ha! De hiába, csak így jár, ki emberrel tesz jót. Mi az ember? Mondják, Virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. De ez nem igaz. Virág az ember, melynek gyökere ott len van a pokolban. Egy bőrcs tanított engem erre. Ki nagy bolond volt, mert ilyen hala. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? Ha, ha, ha, ha, ha. De mit kacagok, mint a bolond? és sírnom kellene. Siratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran siratja, hogy megalkotá. De mit használ az égkönnyűje is? A földre hull a ronda földre. És mi lesz belőle? Az ég könnyéből. Sár! Ha ha, ha, ha, ha! Ó, é! Öö, ég. Te vég kiszolgált katona, Érdempénz melleden a nap. Sruhád, rongyos ruhád a felhő. Hmm. Égyerezték el a vén katonát a hosszú szolgálat, jutalma egy pénz és rongyos öltözött. És tudjátok, te mit ez az emberi nyelven? Midőn a fűri azt mondja, Pik palatj. Az azt teszi, hogy. került az asszonyt. Az asszony hozza magához a férfiakat, mint a folyókat a tenger. Miért? Hogy elnyelhesse Szép állat az asszonyi állat, szép és veszedelmes. Arany pohárban méreg ital. Én itt alak, Ó, szerelem, egy harmadcseppnyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger. De egy harmadcsepnyi belőled gyilkosabb, mint egy méreggé vált tenger. Láttatok-e már tengert, midőn a fergetek szánt rajta, és vet beléje halálmagot? Láttatok a fergeteget, e barna parasztot, kezében villámöztökével? ha megérik a gyümölcs, lehul fájáról. Ér egy gyümölcs vagy föld, lehullanod kell. Még várok holnapig. Ha holnap sem lesz a végítélet, lőport viszek le, és a világot a levegőbe röpítem. Belső közlés Kornis Mihály olvasta föl Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós, József Attila és Szilvia Plasz verseit, a plazverseket verseket Tannori Dezső fordította. A mai adásban a Klubrádió tavaszi túlélési gyakorlatának adománygyűjtő időszakának kezdetén különleges műsort készítünk. Ezzel is szeretnénk arra ösztönözni önöket, hogy lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá a rádió fennmaradásához, mert ez az egyetlen esélyünk az életben maradásra, hadd szóljunk. A mikrofonát továbbra is Szegő és most akkor a adás második felében a száz éve született Kardosgé György írót idézzük meg Kárcsol Zsoltal, aki maga is író újságíró, Szervus Zsolt. Köszönjük szépen, hogy itt vagy a stúdióban. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Induljunk el Kardosz György figurájától, azért is, mert minden, azok is a személyiségét szokták kiemelni, akik személyesen nem ismerhetik, Ha jól tudom, te is ezek táborát. Így így van. nem ősített. ismertem személyesen. De mindenkinek, mint a nagyon közvetlen találkozása csak a szövegei keresztül a magával a figurával. Igen, mert vérbeli tárcaíró is volt, és a tárcaíró egyik jellegzetessége, hogy ő a saját lelkialkatát általában megszokta osztani a tárcáiban, épp ettől tárcaíró, és az embernek kialakul egy Belső személyes viszonya egy vadidegen emberhez, és egyáltalán nem meglepő, hogyha ez, azzal az emberrel esetleg találkozott személyesen, akkor, akkor régű ismerősként üdvözli. Én abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy édesapám révén találkozhattam Kardos Györgyel többek között a Kurír szerkesztőségével, illetve Balaton Széplaki, egykori Mugosz időről is, és élénken én emlékszem, ahogy a Balaton vizében apám mondja, hogy ez a bácsi egy nagyon nagy író, és akkor a Kardos Györgyel mosolyog, és még a hegyére is emlékszem a melkasat fölött, de most beszéljünk arról, hogy miért lett Kardos G. György, mert ez a G betűsége is nagyon jellemző. Ugye volt egy Kardos György a Magyar Jairadalom politikával kiadástörténetben, a magvető kiadónak volt több évtizedig igazgatója, és a névazonosságot elkerülendő az eredetileg Klein György felvette a G nevet. Nem tudom, te tudod, hogy miért lett pont Kardos G a nevébe, Én megkérdeztem a családját, és azt a választ kaptam, hogy végigpróbált, hogy melyiknek a legjobb a hangzása, és valóban a kartos G-nek van egy nagyon jó dallama, ha tetszik. Én is megkérdeztem a Danit, hogy ennek milyen magyarázata, uh -huh. és nem, nem volt egy különösebb, érdekesebb szó mögötte. Abban reménykedtem, hogy a G valamiképpen valamelyik izraeli élményére utalhat, de nem. Nem tudok róla, hogy arra utalna. Minden esetre igaza volt. Azt hiszem, hogy Spiró György írt, amikor meghalt Kardos Gé. György, hogy most szeretném leírni a nevét Kardos Györgyként, ahogyan, ahogy, ahogyan, ahogyan viselnie kellett volna, ha nem kellett volna Kardos, Gégy, Kardos György miatt kardosgének lennie, mert azt a nevet érdemelte meg. Így van, így van, igen. Mert igen, de közben meg ez is annyira jelenz, hogy még ebből is csinált valami kunstot, ebből a, ebből a névazonosabb, hogy másról kellett így parkolni a személyi igazolványának. Egy pesti bohém volt egyfelől, aki a Bori Lager után Palesztinájban megy, és csak 1951 után tér haza Magyarországra, talán az is jellemző, hogy amikor hazatér, akkor mivel keresi a kenyerét, és hogy ő mindig is valahogy az irodalomnak, ahhoz a fennkölt nyilvánosságához képest mindig is ilyen a peremen mozgó figura volt, és ez neki nagyon otthonos volt, talán ez egy érdekes személyiség rajza. És azért volt neki otthonos, mert amennyire én a műveiből sejtem, vagy sejteni vélem, hogy szándékosan tartotta magát távol az úgynevezett magas vagy elit irodalomtól, mert ő elsősorban újságírólag tartotta magát, és az ő számára sem volt az újságíró, és az író szavak viszonylatában semmiféle jelző. Tehát nem arról van szó, hogy az író az már, egy, az már egy nagyon jó újságíró, vagy arról sincs, hogy egy újságíró az egy elvetélt író. Ő Neki volt egy eredendően egy, egy hírlapírói alkata, amit valószínűleg az édesapjától örökölt, uh -huh. és attól a szerkesztőségi milliótól, amit az édesapja ö, oldalán látott, ugye a, a, a színházi kurírnál dolgozott az édesapja, ha jól tudom. És ö, az ő számára az, hogy írónak lenni, vagy bekerülni valamiféle elitírói körbe, ha van olyan, az nem jelentett kihívást. Nem is érdekelte ez. Ő ennél úgy sejtem lesere volt, és a domázó balkat sem, mint hogy azzal foglalkozon, hogy, hogy melyik elitíró mondott róla jót. Csak hogy egy példát mondjak, uh -huh. mit, mit számított az Gyurkovics Tibornak, hogy Ottli Géza azt írta neki egy magálevelében, hogy generációd a legnagyobb vagy. Gyurkovisnak bizonyára sokat számított, de mi az utókor kétkedve fogadjuk Otliknak ezt a megjegyzését. Szerintem ugyanígy lehetett vele kardos gégyör, nem érdekelte, hogy mit mondanak róla a, a, az írók. Igen, az, hogy a magyar kultúrában az író-újságírók közti szembenállás egy ilyen hierarchikus opozíció lett, és nem valami szimmetrikus viszony, ez most nem a mai adásunk témája, de tényleg egy 45 utáni fordulat, mert hát előtte a kosztolánynál, meg ezeknél a szép ez nagyon vetődő. 50-en embereknek, újság újságcikkeket írnak, hogy azok ne lennének fantasztikus teljesítmények. Tehát ez mintha valahogy így a 50-es évektől és sajnos 90 után is megmarad volna, hogy az író és újságíró között minőségi különbség lenne. Nem erről van szó, két külön sporták, ha tetszik. É, és persze. te magad is egyébként ennek a personál uniója vagy, így is konferáltak fel. Újságíró az egykori népszabadságrevek újságírója voltál, most több helyre közös, és közben író is lettél, tehát ez a két dolog párhuzamosan tud futni. Persze, persze, és a, a számomra a lelkileg soha nem okozott diszkrepanciát, amikor én újságcikket írtam, belőlem nem tört föl az író, hogy is mondjam, bennem volt egyfajta műfai fegyelem. Nem úgy írtam meg egy riportot, hogy abból egy író jöjjön ki. Ami a 45 utáni helyzetet illeti, teljes mértékben. Igazad lehet. Szerintem ez egy szabályozott folyamat volt, felülről szabályozott folyamat. Rívaiék majd később ö, a kárdár kultúrpolitikusai kiosztották a szerepeket. Voltak a megbízható újságírók, és voltak a megbízható írók. Ezeket élesen ketté választották, mert úgy gondolták, hogy ha már az emberek nem politizálhatnak, az írók nem politizálhatnak, akkor csináljunk belőlük igazi írót, nem újságírót. Holott? Hát ugye nem csak magyar példák vannak, ott van Hemingway. Igen. Ott van Gabriel García Márkez, aki európai tudósító volt 56-ban, és 56-ban, 57-ben Magyarországról is adott riportokat. Igen. Gabriel García Márquez szóval nem akárki. Azt gondolom, hogy Magyarországon vált ez valamiféle fura viszonyját, tényleg úgy gyanakodva tekintenek, vagy tekintettek, szerintem én nem érzékeltem, azokra az újságírókra, akik, akik regényeket írnak, valamiféle olyan gyanakás lehetett, hogy megpróbálkozik vele. Uh -huh. De erről szó nincs, szerintem. Hogyha van egy olyan téma, ami, ami, ami Szép formát kíván, akkor abban írod meg. De hogyha abban csak egy riport van, akkor riportban. Lásd, Múriz Zsigmond, olyan hihetetlen riportjai vannak a hortobágyi emberek életéről, azok, azok, azok három-négy fleket ér, értek, nem többet. Igen, és hát, mintha a részben a vagányság, a bölcsessége, meg embe, embersége miatt is, mint a direkt radar alatt akart volna repülni. És ez szerintem összefügg azzal, hogy ő tényleg 30 éves korában olyan dolgokat élt át, részben borban, illetve a 40-es évek első felében, Magyarországon 45 után pedig Palesztinában, ami egy életre elegendő muníció volt. És az, ahogyan ő egyszer csak regényíróként megjelenik 68 ba az sokakat meglephetett, mert előtte tényleg egy más figuráját hozta, újságíróként tényleg a kis műfajnak volt a mestere, tárcák, rövid szövegek, úgynevezett kis színesek, és a másik lába, amivel dolgozott, az pedig a dramaturgia volt, és itt is inkább a peremeken dolgozott, anikor, hogy a Bápszínházat vagy a Győri egykori Kisfalodi Színházat minősíteni szeretném. De mintha ő ezt, ezt szerette volna, ezt, ezt a pályát szerette volna mindig bejátszani. Így van, így van, és ezért tartom méltánytalannak, amikor vele kapcsolatban ö, olyan hiányosságokat emlegetnek, hogy nem írta meg az úgynevezett nagyregényt borról. Szóval, mi van, ha ő ezt nem akarta megírni? Mi van, akkor, ha ő ezt egyáltalán nem érezte hiánynak? Mi van, akkor ha benne nem fejlődött ki ennek a regénynek egy olyan nagyszabású formavilága, ami, ami őt izgalomba hozta volna, mint írót. Ez egy visszatérő dolog valóban a kardosgél kapcsán, hogy mindenki, nem mindenki, nagyon sokan várták tőle ezt, és ő ezt valóban nem írta meg. Ami megint egy paradoxonnál Ízítható, ha akarjuk, hogy a nagy dumás erről tényleg hallgatott, legalábbis ami a prózát illeti, de ha azt nézzük hogy a három regényel amik trilógiá válnak össze, hát azért nem ezt a pesti humor, humoristát, hanem egy egészen más írót mutatnak, az is egy izgalmas kontraszt, azt hiszem. Hát, egy világlasszist mutatnak. Igen. Tehát főleg, ugye, én a, a három könyv közül az elsőt tartom igazán, igazán remek, mint a másik kettőt, mondjuk elég régen olvastam ahhoz, még a 90-es években, de hát ez, ez világlasszis könyv. A, a hatalmas sikere is mutatja. Ami meg, ami meg a, megütötte a fülem az a, szó, az a szó, amit használta, hogy humorista. Hát emlékszem, Karinti Frigyes, amikor meghalt az egyik nekrológa, arról szólt, hogy meghalt Karinti Frigyes, humorista, aki nem váltotta be a nagy ígéret, tehát az életműve torzúban maradt, pedig dehogy. Dehogy maradt torzúban. Ugyanígy nem maradt torzúban, szerintem Kardos Persze. G. György életműve, mert milyen méltánytalanság már az, hogy én valakitól azt várom hogy az általam várt regényt írja meg. Ilyen, ilyen, ilyen feladatot nem szabunk írónak, ilyen feladatokat egy szocialista, kultúrpolitikus szab az írónak legfeljebb. Tehát én íróként is méltánytalannak tartom, tartom, amikor ö, kardosgé szemérehányták hányták ezt. Volt olyan, aki azt mondta, hogy eladomázta, és, és a kocsmákban beszélt borról ö, humoros ö, adomákat. Lehetséges, hogy így volt, de akkor sem számunk érhető rajta, főleg az Avraham Bogatir hét napja című remek mű, Így van, mert ez volt A 68-ban megjelentőként. Ez a magyar kultúrában szerintem egy ilyen többszépszázados betegség, hogy már Aranyánost is azért korholták, hogy miért nem a, nem a nagy nemzeti eposzokat írja miért ezeket a kis verseket, meg a pláne valami humorosat. De beszéljünk akkor a trilógiáról, aminek tényleg kiragyog az első kötet, az Avraham Bogatir hétnapja. Ezt követ 1971-ben, Hová tűntek a katonák, majd 77-ben a történet vége zárja ezt a trilógiát, ami egy egészen különleges, mi a Magyar Irodalomban ha tetszik hiszen Palestinában játszódik, hősei nem magyarok, szerzője magyar, és a korabeli kritika egyöntetű sikerként fogadta. Ha jól tudom, Kardosgék, különbüszke volt arra, hogy Veres Péter, a nagy népíró, egy igazi népíróként tekintett a kollégára, akinek azért a népirodalomhoz Palestinában lett köze, de hát amúgy valóban a nagykörútvonalán mozgott leginkább. Ez egy egészen különleges regény, aminek az aktualitását se lehet elfelejteni. Te miben látod ennek a regénynek a különlegességét? Most már csak a Bogatírnak a külön történetéről, vagy számomra, számomra két regény létezik. Az egyik az a regény, amit a 90-es években olvastam, és hát, hogy is mondjam, dobtam tőle egy hátast. Mm -hmm. nem, nem akartam hinni a szememnek, hogy, hogy, hogy... én újságíróként ismertem őt, tehát az újság mm -hmm. olvastam, és az Avraham Bogatír hét napjáról csak így beszélgetésekben hallottam, aztán végül rávettem magam, hogy elolvassam. És hát az nyűgözött le, hogy van egy író, aki hihetetlen magabiztossággal kezel egy olyan rendkívül, rendkívüli élményanyagot, ami tálcán kínálná magát, hogy saját, kínálná ez az élményanyag, hogy az író saját magát valamilyen különleges figurának állítsa be. És erről szó nincs. Ez egy, nem egy egocentrikus könyv, te el tudom képzelni, hogy ugyanezt az élményanyagot egy másfajta lelki író egocentrikusan írta volna meg, magyarán beletüremkedett volna a történetbe. Itt az, az, egyik, az egyik lenyűgöző eleme, hogy végig a háttérben marad. De úgy, hogy közben érezzük a tekintetét nem csak a hősökön, hanem rajtunk is, hogy mit szólunk -e ehhez. Igen, mintha lélegzetvételét hallanánk. Igen, a másik, a másik titka ennek a regénynek, hogy picike-picike jellemrajzokból áll össze egy olyan világ, ami talán akkor is ismeretlen számunkra, hogyha mondjuk 20 évig élnénk Izraelben. És amikor elolvassuk ezt a könyvet, mintha valamit megértenénk ebből az országból, és ezt ennek az országnak a hihetetlenül vegyes kultúrájából, pedig nem, nem. Abból értünk meg valamit, hogy hogyan tud regényt írni Kardos G. György. És nem érezhetjük magunkat palesztina szakértőnek, meg 47-48 szakértőjének, de valahogy egy olyan világban látunk bele, rásulom, magyarul, amiben nem volna belepillantásunk. Van ennek a Például Ámoszóznak van egy könyve a Szerelemről, a Sötétségről, uh -huh. ami ugyanerről a korszakról szól, de, de városi uh -huh. nézőpontból. A kettőt érdemes egyébként együtt elolvasni. E, és azért mondtam, hogy számomra két olvasata van a könyvnek, mert az elmúlt hetekben, készültem erre a beszélgetésre, újraolvastam az Avraham Bogatirt, és az a döbbenetes élményem volt, hogy Október 7-e óta én ezt a regényt másképp olvastam, mint a 90-es években. Egyrészt, eh, ahogy korábban mondtam neked, ki, hogy, hogy minthogyha október 7 az október 7-én kibomlott halálvirágnak a magjait érezném ebben a regényben. Én valószínűleg ezt csak bele, belemagyarázom, nem biztos, hogy így van, de az egészen bizonyos, hogy olyan konfliktusok vannak ebben a, a regényben elhintve, amikből törvényszerűen, hogy is mondjam, a történelm dramaturgiája szerint következik a tragédia. És be is következik. Igen. Az a fura, újra hogy a meg regény... Újra, újra megúrja, de, de a regényben is. Tehát a regény egy tragédiával ér véget, valószínű, hogy, hogy, hogy bogatírnak vége lesz, mert ugye körbe kerítik a, a katonák. De hát mi is következik ebből? Hogy azt az embert, akit a regény első soraiban gyémántnak nevez valaki aki összetörhetetlen, ezt a gyémántot a regény végén végül is összetörik. Nem látjuk magát szerencsére a folyamatot, de egy tragédiába torkol. És azért mondom, hogy október 7-e után másképp olvastam, mert mint hogyha az a néhány évtized, ami eltelt azóta, az, az kapott volna egy fura gellert egyrészt a, a könyv újraolvasása során, másrészt ugye október 7-én és azóta, ami azóta történt az a Izrael megítélési illetően a világban. Szóval, f, szóval azt gondolom, hogy az aki, az, az ember, az a 20 éves ember, aki most mondjuk a mi beszélgetésünk mm -hmm. halás hatására nagyon remélem, hogy erőveszi ezt a könyvet, másképp fogja olvasni, mint a mi olvastuk korábban. Igen, mert mi már valamint túl vagyunk. nekem nagyon érdekes volt az elmúlt években a Ebreim vannak megjelent magyarul először az a könyv, amit eredetileg először Izraelbe írt, az igen, igen, mint egy annak a beilleszkedésnek a történet, hogy valaki hogyan lesz ennek az új országnak az állampolgár, és az ennek az egésznek a kedéről szól, ez meg arról a verejtékéről és arról a kódott borzalomról, amiről te is beszéltél, ami nekem föltönt, hogy mennyire filmszerű, és mintha a tudósítói perspektíva, ez nem egy riport hanem sokkal gazdagabb, de közben, mintha potenciálisan egy filmkönyvet vagy egy forgatókönyvet is olvasnánk. Én, én most ugyanezt éreztem, a 90-es években nem éreztem benne, elképzelhető, hogy hát, most. hogy a sorozatokat láttuk, utána hogy, előhívják velünk Igen, ezt. Pont, pontosan, tehát most, hogy az ember kezdi a világot sorozatokban látni, lehetséges, hogy ez hat Rám, de az egészen bizonyos, hogy egy profi forgatókönyvírói csapat egy hihetetlen Netflix sorozatot készítene ebből egy ilyen fordított faudát. Igen. Ahol nem profik a szereplők, de ugyanabban a közegben élnek, az ellenségkép szinte ugyanaz. És ugyanúgy kell alkalmazkodniuk folyamatosan a Igen. készerekhez. Igen. És nézzük meg azt, hogy, hogy, hogy az a cso egyik csodája ennek a könyvnek, hogy ugye az ember szereti a regényekben a jellemfejlődést, hogy a hős eljut valahová. És azt látjuk, hogy Avraham Bogatir személyisége végig izgalmas és rejtélyeket rejt, holott nem változik. Ő ugyanaz a, az a fura, bölcs, öreg orosz zsidó, akit az elején látunk, aki mindig higgadt, bár aztán látjuk Jeruzsálemben, hogy van egy másik arca is, de hogy nem ő változik meg, ez a döbbenetes, hanem körülötte változik hihetetlen gyorsan a világ. Az a világ, amely eztán végül elpusztítja őt. Igen, és az a világ, ami azóta is egy folyamatos születésbe és pusztulásba van. Az adásunkat egy rövid idézettel fogjuk majd zárni. Te hoztál egy kedves kardosgé idézettet, előtte még beszélünk arról, hogy nekem, mintha alkatilag a kertész tűnne a legközelebbinek a státusza, abból a szempontból, hogy a kertés is visszajött, és először nagyon más csinált. Erről a kardosgének van egy csodálatos tárcája, amit mindenkinek ajánlok. Most nem fogok már belőle felolvasni. Az a cím hogy egy kossúdi imargójára, amiben megéri, hogy a kertész elő először a luxor kávéházba találkozott, és akkor még a kertész ilyen hóhozatokat írt a csodás Kálai Pipivel, illetve mindenféle kollégákkal, aztán eltűnt és jött a sorstalanság. Na most, mintha a kardos is lenne, is lenne ez a kettősség, hogy van egyrészt ez a Pesti vagány, meg vannak a, van ez a regény trilógia. de még hol látod egyébként az ő helyét, vagy hol le, hova lehetne őt tenni? Én, én ennél a, a, a magánéleti vagy alkati párhuzamnál sokkal fontosabbnak tartom a két műnek a rokonságát, a, a rokonságát abban az értelemben, mint a sorstalanság uh -huh. is, az Avraham Bogatil rokonságát abban az értelemben, hogy mind a kettő egy olyan világról beszél, egy olyan sajátos nyelven, amiben nekünk, olvasóknak csak e könyvek alapján van rálátásunk. Tehát ez a két könyv a maga módján egy olyan külön ajtót nyit egy olyan külön világba, mégpedig a nyelv révén, sorstalanság esetében, uh -huh. és a, a szerkezet és a jellemek és a történet révén az Avraham esetében, ami egy olyan perspektívát kínál, ami, ami páratlan. Tehát sok sztorit ismerünk a, a Palesztinából, sok sztorit ismerünk sajnos Auschwitzból, de de ők egy különleges szemmel tekintettek erre, és egy különleges módon írták meg. Szerintem ez fontosabb annál a van, van, mint, én hogy... Én csak megácsolni akartam, ja, de volt Fölép, egy. Föléptem a lépcsőn. A... Untermannak vagyok itt, de, de köszönöm, köszönöm, hogy mondtad, valóban ez lett van a gondolatom második fele, vagy örülök, hogy te is egyetértesz ezzel. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ajánljuk, vagy az, vagy az Abraham Bogat írt, olvasásra, vagy újrolvasásra, de ha valaki ezetleg a kisebb tárcákkal szeretné kezdeni, ez is rögtön egy teljes életművel találkozhat és akkor az a, arra kérnélek volt hogy akkor azt a részletet, amit hoztál, azt olvast fel nekünk, és azt hiszem, az is beszédes lesz, hogy mi az a kontextus. Ez is én vagyok? A kötet címe nem egészen pontos. Helyesebben így kellett volna fogalmaznom. Ez vagyok én. Az a szerkesztőségekben gubbasztó, anyagokra váró, jelentéktelen híreket eseményeké gerjesztő, fontos személyiségek nyilatkozatai után futkosó fírkász, aki a műveltségét lexikonokból meríti, és akinek arra sincs ideje, hogy a helyesírási szótárban utána nézzen, mit kell egybe és mit kell külön írni. Mert még nincs meg a cím, nincs kész a kopf, lapzárta van egy óra múlva, fél óra múlva, tíz perc múlva, aztán rögtön új anyag után kell szimatolni, megöltek egy legényt 70 forintért, 90 éve született a híres dalszerző, hamisan énekelt Pavarotti Madridban. Ez az én világom. Az irodalmat véletlenszerű mellékterméknek tartottam mindig, és tartom ma is, úri passziónak irodalmat elkövetni mindenki tud. Minden vidéki kultúrotthonigazgató kiül egyszer a tornácra, kezébe veszi a golyóstollat, leírja az első sorokat, írma reggel felébredt, és ahogy kinyitotta a szemét, különös szorongás kerítette a hatalmába, mely meghatározatlanul lebeget körülötte, mint az egyre első tütülő. Elzsötétülő ég volt. Ilyesmit egy újságíró nem ír le, mert tudja, hogy a világon senkit nem érdekel. Ebből kifőleg az újságíró megtanul írni, és csak akkor írja le, hogy valami lebeg, ha az tényleg lebeg. Egyszer egy amerikai újságíró riportokat küldött alapjába az alaszkai aranyásokról, majd gondolt egyet és megírta a Martin Hayden. Egy késői kollégája a gorlicei osztrák áttörésről számolt be, aztán megsebesült és megírta a búcsú a fegyverektől. Így működik ez. Lehet, hogy nincs igazam, hogy mániákus vagyok tele előítélettel, de máig bizalmatlanul veszem a kezembe azoknak az idóknak a műveit, akik még sohasem írtak le ehhez hasonló szöveget. Veszedtséggel fertőzött vasúti bakter megharapott egy gőzmozdonyt. Köszönöm szépen, ezzel elérkeztünk mai belső közlés végéhez a műsor második felébe a száz éve született és ma kevésbé emlegetett Kardos G. író az Avraham Bogatír napja című korszakos regény szerzőjére. Emlékeztünk ebbe Kácsor Zsolt volt a segítségünkre. Zsolt, köszönöm szépen, hogy Én itt voltak. Én a meghívást. Olvassunk Kardos g és foglalkozzunk vele. Az adás első felében pedig Kornis Mia olvasott föl kiválasztott verséből, Petőfi, Vörös Radnóti, Radnóti, Attila és Szilvia Plasz verséi hangzottak el, utóbbiak Tandori idező fordításába. Kérjük, ne feledjék el, hogy megkezdődött a Klubrádió rádió időszaka tavaszi túlélési gyakorlata, kérjük, segítsenek a rádiónk életben maradásában. Most a hangmérnök Csorbalászta nevében is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.